KÖVSƏR SÜRƏSİ Məkkədə nazıl olmuşdur. Üç ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, həqiqətən biz sənə kövsər bəxş etdik. Ona görə də bu neymətlərə şükr edərək Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəsin. Ya Peyğəmbər, oğlun Qasim, yaxud İbrahim vəfat etdiyi zaman sənə sonsuz, nəsli kəsilmiş deyən düşməninin özü sonsuzdur. Sənin nəslin qiyamətə qədər törüyüb artacaq, adına isə həmişə rəhmət oxunacaqdır.